Під зеленим дубом сидять двоє. Старший – міцний чолов'яга із сивими довгими вусами та оселедцем закрученим за вухо. Дід схрестив ноги, мов Будда, і палить люльку. Молодий білявий юнак, задягнений у все біле, здається з огидою дивиться на те, як угору піднімається з люльки дим. Очевидно, він недолюблює і не розуміє такого непотрібного заняття діда. Діда таке гдування молодого завжди тішить. Він при Юркові спеціально запалює люльку. При Аліні майже ніколи цього не робить. Юнак сидить на траві, осудливо переводячи погляд із дідової люльки на крону дуба. Бачу, діду, сонце знову заплуталося. Щось воно в тебе останнім часом все частіше заплутається. Не справляєшся, діду, кидає той, що у білому. Може, розплутаєш? Дід хитро усміхається у довгий вуз. Прийде онука розплутає. Я застарий для цього, Юрку. Сам знаєш. Теперечки то її клопіт, порозумітися із сонцем і не тіко з ним. Знаєш, а в неї незле виходить, навіть ліпше, аніж у синів. Жінки, як ти кажеш, чи не час переглянути свої пріоритети? Ти мене дивуєш, діду, люльку палити ти молодий, а лазити по деревах старий. А щодо пріоритетів, тоді, можливо, не варто було із ними так. Вона все ж таки твоя онука, печено промовляє Юрко. Саме тому і треба було, бо вона моя онука. Перевірити на міцність вогонь, ні, ватра, відчайдух. А щодо того твого, як його, кажан чи пергач, чути, і назвався ж. Їй потрібен справжній, чистий козак А не якийсь там покруч Ой, тільки не говори, що він вже спокутував Коби не вона, де б він був, неповній людиною чи мертвим Та зовсім все не так, діду А коли вона набереться сили і таке верне До свого коханого, що ти тоді вдієш? Анна, й тебе качка копне Ти знову за своє? Ні, Юро вона його силою вертати не буде. Такі клятв не порушують. Вона до нього не верне, а він її не пригадає. Забуде, знайде іншу. Мені тобі про таке розповідати. Молодість, дівок багато. Ага, дівок багато, а така як Аліна одна. Ох і вперте йти, як... Доста мене діставати. Ну, то не твого розуму діло, тебе не спитавши. Завши пхаєш свого носа, де не гоже. До того ж, я добре пам'ятаю, як мій син зрадив рідство і зради кохання, і до чого то привело. Не до добра Тьфу, на те, кохання тоді то таки помста? А ну цить, ніч не розумієш, цить, я кажу. Та молодий не вгаває. І ти їй заставиш розплатитися так дорого за це коханням? Ех, діду, діду, і ж, яке ти вредне. Пригадай княгиню Ольгу і те, як вона відомстила за своє кохання. Так, Аліна не княгиня, але диви, щоб та палиця другим кінцем тебе не влупила. Бо любов діду тримає те сонце на небі, тебе під дубом, небо над землею, зрештою весь всесвіт і те, що за ним. Якщо тому молодику не заткнути рота, він такого набалакає. Завіс свою улюбленою. Іч розійшовся. Ти добрий хлопець, Юро, та часто тебе того заносить. Цить набираче, не гніви мене. Що зроблено, то зроблено. Чи ти думаєш, що мудріше від мене? Дід спеціально випускає величезне димове кільце з люльки і прямісінько хлопцеві в обличчя. Той від несподіванки закашлюється. Дід починає весело риготати. Ха-ха-ха. От маєш, не тобі мене вчити, небоже. Не смій у то влізати. Ти й далі, Юрко, такий же сльозливий. То місто твоє на тебе так впливає, бо за много знаєсі з людьми. Козак пхає свою люльку і ствердлить очі Юрка. Ой, не дарма той завів розмовоньку. О, диви, очі в бік відводить. Скажи мені чесно, молодий козаче, ти ніч не замислив, га? Усе єдно знати буду. Ану дивись мені в очі. Той, мені час, пора. Юрко стрімголов, зривається на ноги, але козак встигає перехопити його руку. Стій, небоже, не так худко. Поки не скажеш правди, звідси не підеш. Юрко виновато чухає по тилицю.